Jokin aran alde, Ieslarien kolektiboko mintzakidearekin gira goizuntan, espikatu diguzu atxiloketa nola iraganden, oso labur epemotzean iragandela eta izutua edo belduja ere izan duzula, eh? ez baitzenakien oraindik norretorzen zitzaizuna atxilotzera, edo ze pasatzen zen. Eh, bazenakien euroa gindu bat bazela zure kontra, Espainiak luzatua zuela zure kontra? Ez, ez niki, nik enik e, entzuten nuen eta irakurtzenuen eta entzuten nuen telbista espainoletan eta prensa espainolean. E, Batzen, egun batzuetan ateratzen zen, nik ez nuela inungo kausarik eta beste izena initzekin, izgariekin, nuela eta beraz joan nintzikalare lasai joan nintzikalare alasai, eta baina gero nik pasaportea eskatzera joan nintzen, eta hor esantzaten pasaportea ateratzekoan niba nuela euroagindu bat, eta beraz pasaportea ezizetela emango dokumentazio. Hor diakin nuen, baina jarraitzen zuten alare esaten enuela inungo kausarik e, espainiarekin, Eta horrela, baina urrungoa egunean, edo handi bi eguneta irakurtzen zituen zer nahi irakurtzen zen zure aurka. Beraz, egoera horreta nintzen. Horredu, e, nahasmen horretan, e, gu ez gira harritzen sobera Espainiako jokamodeekin, eta beraz, egia san, e, sorpresak e, ez ditugu bainitz, e, zer nahi gertatzen delako kolegeak, ez dut, e, ibizendira, berak nahi duten, bezala nahi dutenera... Eta hori ba bueno, komisarian komunikatu zidaten, 2002ko 20. aferra bat afera bat dela eta e, euro gindu hori. Preseski, 2002 urtea, urte erabakigahia izan da, zure bizitzan, uh, jadanik atxilotua izan zinen eta torturatua izan zinen urte horretan. Bai, esan behar da, argita garbi, eh, bueno, ni izan nahiz torturatua mila bederatzen eta irurogeita zazpian, izan itzen eta irurogeita sortzian, handiko uste betera berriro torturatu izan itzen, hori izan estado excepzion deitza zain orduan frankokin militarra eh, zaten ziren. eta izan nahiz bimila eta bian. Eta esango dizut, e, e, eta horrela galdetu zian torturatzaile batek, e, o, joezaren aintzinean aramatela, e, galdetu zian ze, nola joan da, e, zer irutu zeizu, e, Frankoren garaieko e, komisarieko tratua eta oraingoa, nola ikusten duzu, eta errenioan gogorragoa izan da, oraingoa, 2002a, frankon garaien baino. Eta rantzian ikusten duzu, nola antxineratzen duen demokraziak, Beraz defini du argi eta garbi Espainiaren demokrazia zela saitasun eta torturatzen duten. E, Jendeak diakin behar du argi eta garbi, 2005 miliara dira la torturatuak erritiki batean, hogeita mar urtetan, erra nahiko luke, Frantzian, ehun miliatik gora liratekela, E, konparatzen kompara, badugu herri e, gure poblazioa eta zea. E, frantziko justiziak errangobalu ez ez horri bukatu ezen aspaldian Espainian tortura bukatu ezen, amaitua zen. beraz, er, erranei duena da e, Espainiak eta Frantziak bos mila tik zazpi mila azken hogeita marra urtetan Espainiko demokraziaren izenean tortura, Euskaldun torturatuak izan direla eta beraz, hori responsabilitate hori ezin dutekendu eta guk egia hori kontatu nahi dugu Aintzuzene, eh? aintzulek pentsatuko gute, bi aldiz torturatua izan zinen da eta hala ere segitu duzu zure bide politikoan bergitz ere torturatua izan arte horiek ez dizu zure bojoka, zure, zure elburua, elburutik atera e, Nik egia samar badizut, e, ni hemen ez naiz afera bat Espainian dutelako eh eh bizitzera etorri, baizik ja e, nola no labets nere gorputzak, nere buruak ez ja, soportatu beharra baina Baña nere konpromesua e, no labets ez aterren e, xenaikuluke e, torturan bidez menperatu izanaizela eta beraz, hori ez dut ezare onartu nire buru arkeko eta beraz, honetor atorrena izenean, nire jarraitu dut izaten nire pentsakerakin, nire sentimentuekin eta nire zekin jarraitu dut e, ba, parte hartzen hemengo ba, bengo jendearekin e, ba, presoa direla, edo zein manifestazio dela hemengo ba, laborarien alde, edo laborantza gambara dela, edo, edo borlondrez izanai zurtetan e, Euskal Herria zuzenean eta bar, eta nire jarraitu dut nire birea hemen e, lan hemen dut, erretreta hemen laurten ditut, erretretat aukera banu nirur goi urte eginik eh, beraz, argita garbi, nek Espainiako aferar eh, gatik naiz onea, jesen, etorri baizik torturaaren, ja nere gorputzak, nere buruak ezintzuelako soportatu egora hori. Eta esaten dut konten bizi naizela, Espainiole mina dia egiten dite ni konten sentitzea iparaldean, baina berei mina egiten badiote, Espainiko autoritate di, ba, nik orduneta indartsua bai, dut, undut askarra horretan garbia borranen dut. Konten bizia naizela lagun diz topatu ditutelako sentsibilitate guztietako jendea sozial, politiko edo e, e, eta beraz e. beste gauza batera aipatzen alduguna, e, e, zuri suri egin dizuten mina fisikoa bada baino bada ere mina zure alaba eh ajastatu baitzuten duela zenbait urte eta Poitiers prexobeitan hola Pentsatut, egoera zaila dela hori ere, bizitzeko? Ba, ebenetan mm, zailatako horra da. Emozioaka hartua jokin. Hainitz, sofriten duzu azkenean, Euskalegiaren za duzun maitasunagatik? Hori eh? hmm. da, nik uste dut, e, e, nik uste dut, gaur ikusten dugu Europa nola den. Ikusten dugu Europa... Em, Eropa ekonomikoki, politikoki, sofialki inkontrolatu bat, sistema inkontrolatu bat dela, ez duela neorkontrolatzen, berak beraien buruarek dutela kontrolatzen. Herriek ainiz eridila horra hor intzen, Euskal Herria Bakarrik, dena, Espainia guztia ikusten dugun horra dagoen, eta Europako beste herrialde guztiak. E, beraz, e, e, mostru horren intzinean ez da posibilitatetik Europa molde honetan Eta Euskal Herriak eta beste herri hainitzzek Europan lostu behar dute bere independententzia bera antolatzeko aukera eta moldeak bilatu behar dituzte. Denok eramanango gauzte hamilde gira, eramangatuzte eraango gauzte eta gero eta fiteago gainera, gainera,rimoa azkartzen doa. Gero eta fitiago. Eta beraz, nik sensibilitate hori ez dut galdu, ez dut galdu nahi, benetan e, ordaintzen ari gira, hori guztia. Hain nizek ordain dute, txiki honen askatasune, e, aspaldikoa delako eta aspalditik, eta arrazoinak gero eta sakonagoak, gero eta indarsuago gero eta azkarragoa dira, E, ba, hori horrela izan dedin, eta beste Europa bat, eraik, dezagun, baina eraikitzeko Europa bat gu gure herritik hasi behar dugu, eta gu, gure herria e, bilatu behar moldeak eta gure herria osatzeko, gure herri honek e, bere instituzio propioak eta bere e, anturlakuntza egiteko, bai paraldeak eta bai igualdeak. Eta horrela, herri txipi bat, benetan herriarek parte hartuko duen benetako demokrazia batean bizializateko eta gu ge, gure torkizuna erabakitzeko. Duela zenbait haste horai, miarritzen, ekitaldi handi bat egin zen, Euskalieslarien kolektiboak beraz bere bake prozesurako proposamenak zabalduzituen, bere borondatea erakutsi du ere hortan parte hartzeko, egoera politikoan hainitza ipatzen da bake prozesua, zure atxiloketaz? nol hartzen du zurea eta izan da ere behin atorrasak gastirena eta aste ustegun honetan aitorkzu provokazio bat da zuretzat edo nola hartzen duzu e, nik uste dut e, Arasoa bala Euskadit askatasunak e, erabakitzen duen haieteko konferentzia ta gero haieteko konferentzia eskakizun batek egiten da Euskadit askatasunak 100tik betetzen du eskakizun hori erre nahi du borrokarmatua behin betirako uzten duela eta horri erikitzen da aro berri bat. Berri, beraz bi estaduek erabiltzen zutena hitzekia borrokkarrmatuarena eta terrorismoa eta ezdakizer eta batkizer hor bukatzen da. Eta berat guk ieslariok ere horrena intzinean egin dugu haunarketa sakon bat bi urte pasaitugu. Baina gu ieslariak ez gira iparraldean bizigirenak, hemen gutxi batzuk bizi gira egun bat bizigira, baina hortik bat ditugu, beste gutxienez gudakigula dakik dira berreundira, denetara. Baina badakigu, ainiz gure herrietatik, hainiz gehiago, e, falta direla. Beraz, guk horrena intzinean ikusi dugu, egoera berri honetan guk egin behar dugu, ekarpen e, e, handi bat, egin behar dugu herri honi, guk e, responsabilitate historiko izugarria dugu. E, eta beraz, gure herriak ola konsideratzen gaitu, ola ikusten gaitu, eta beraz, behartuak dira eta egin behar dugu... E, Hortik etorri da, nola bait, e, miarritzeko e, ekitaldi horretan ba, irudikatu dugu eta horreman dugu lehen urratx handi bat eta baita ere gure mintzakideza baita ere aukuratu dugu, gure mintzakideza bestut dut eh, azkenean hamalau girela, baina eh, gira iparraldekoak eta dira Afrikan eta Afrikan, Santome, Kaboberde, Uruguai, Kuba, eh, ditugu eh, dugu de, de, de, zietan, depostatuak izlariak eta denetari dugu. Eh? Eta deportatuak badakinik eh, Frantzian, Dula, Benetako, esanai, eh, Sakon eta Bortitza eh, bereziki eh, alemanak egin zuten guztia Frantziai eta ezkozentaba. Baia, euskaldunekin egin dute gauza bera. Ez ditu eztitzute eh, gasko labe batean sartu, baino deportatu dituzte. Baldintza kasik berdinetan eta horra ditugu, baldintza benetan gogor eta laratzetan ditugu eta beraz Frantziak ere errame hartu du egumatzez zer egin zuen gurekin. Da guk jakinahi du eh, goi hori ere. Uste dut eta uste dugu hori ezin dute soportatu guk eraik e, ekartzea e, proposamen bat, bideo horri bat eraikitzailea, konstruktiboa e, erabat praktikoa, e, legedian oinarritzen da ilet dena guk egiten du gaurko legadietan beraientzako oso e, jartzen dugu biziki errex jartzen diugu e, urrasak emateko, baina hori ezin dute soportatu. Hor lepotik arrapatuak sentitzen dira Biziki positiboki hartu beharren eta bidea hau errestu beharren Sentitu dira lepotik arrapatuak Eta nolabait beren e, maskara hori erortzen da Eta hor mina izugarri gintzai Eta horren ondorio da nire atxiloketa eta beste atxiloketak Nolabait hori nahi dute estali, hori nahi dute gorde Azkenean hauek beti gerrako legeak erabiltzen dituzte Eta zer, zer erantzun eman behar da beraz eguera hori? Beginak guk eh, bat, e, batakizu eh, miarritzen ekitaldi hor baina lehen egin genuen beste bat nolabaitz esatearen eh, babesle eta politiko frantziako senatore eta parlamentariok ero hortzideen, Halo, Espainiak, Capdebier, bier eh, Otra eta, eta gero babesleek eta larogei bat personalitate politiko sozial eta basiren. Hoyekin egin ginen e, ekitaldi hori baina aintzi egin ginuen beraiekin beste orduterdiko eta hor beraiei azaldukin gure urratsak eta nundi sujate eztabaidatzen e, eta bueno e, eta benetan biziki positiboa ikusi ginuen eta be, jarrera benetan positiboa da hori. Eta hor guk garbi e, esanguneen. Guk bakarrik hau ezin Hau, erri honek, herri baten afera da. Gatazka politikoa, herri baten gatazka politikoa da. Erre. Gu horren ondorio gira. Baina guk bideau ezin duk, eguztiok egin behar duk bideau. Eta hortarako bildu gira ere. Eta beraz, e, erra du, bide horri hori, proposamen hori, guk egiten dugun hori, non bait, e, biziki begionez da, biziki untxa ikusi du teorko ze guztiek, ba beraz, Nagusiki, gu horri izango gira beti, baina nagusiki berak hartuko dute, beran eskuetan espero dugu hartuko dutela eta badela borondatea eta badela jende horra saldu dutelako eta, eta, eta bada hor, esaten eh, dizut, sensibilitate du politiko-sozial oso, oso, oso, ezberdin bariitate, zabala eta zabaritate handi bat. Eh? Eta beraz, eh, hori horrela ikusi behar dugu. Bakarrik ez dugu eginen, eh? eta etorriko diren pentsatzen dut, iniziatiba guztiek, egon eh, detxezken mobilizazio, egon eh, detxezken milaeratako urratx, eta guztiek hortik eh, eh, joanen dela, eh, argitak argitago. Guk dena jarriko dugu. Zuek dena emanen duzu, eh? Atik ustailaren bederatzean hauziaren, edo euroaginduaren azterketa iraganen da, espiriturikin joango zira hauzitegirat? E, guk e, egia erran e, borrakatukutu azken eraino. Engut juik gu, urras guztiek eginen ditugu, bai apokatu bidez, gure e, asesore apokatu eta zenbidez, egingo dugu ze, guztia. E, egia erramar bada eta jendeak garbi izan behar du e, euroaginduak tarte gutxi E, xantza gutxi gutxi gutxi usten duela benetako arrazoiak eztabaiatzeko. Ez da, hori da euroak gindua. Estadizioak, bai, usten zuen, aukera batzuk, portanteak, baina euroak ginduak, ez. Beraz, berak nahi badute, Espainiak formalki gauza egin baditu... Lasei ederean eman eh, dezakete Espainiak eh, eskakitzu ere bai ezko. Kukalare borrokatuko dugu eta posible da baita ere beste erabaki batzuk ateratzea. Estutu eh, uste dena beren eskuetan eh, dutenik ezta ere. Eh, ezta ere. Eh. Zeraz gaina, baina gaina jarriko delako eh, frankotik eh, 2002-a gaurko demokrazia Espainiara oso gutxi aldatu dela. Eta bada eh, orain izenaznez gogoratzen, baina destatu batuetako. E, lendakari handi batek errantzuen komisariatik azten zela demokrazia, eta komisariatik ez bazen demokraziarik ez da demokrazia beraz, horire ikusiko da hori dugu jokin gure gomitaren taktearekin bukatzea, gomitari kantu bat galdeginez, zuk zegentzuntzen ezak egoizuntan? Nik martikoren kantu bat e, nahi dizuen hain ez aukera ganez azke eh? bat behartzen azu zuen errua da behartzen da zu, bat martikon bestela iparraldean aukara nezazke, mila ez dugu ejamena zazpi urte dituzu bai, irurgoita zazpi urte ditut eta bola, osasunez, pixkat gaizki bila izonea aturrizko gaizotu nintzen da hori baina bain untxan osasunez eta ematen du e, nere bizia luzarako izanen dela hori espero dut ejamun martikorena entzunen dugu azteko eta agian emanen dizu pixka bat bulta hon bat zabantzari gabe, zabantzari gabe bai bai bai ba. Meleskare Joquin Arnaldo eh bai vale, mundu zabalean Itxasoan Mariñel tratulan lurrean